בעזרת השם, נקוטי מוהרד דיניאנה, תורה ע"ב עד תורה ע"ז כולל. תורה ע"ב חיים נצחיים דע שלראות <אז> את <אז> עצמו עם הצדיק כאמת הוא גם כן דבר גדול מאוד. בוודאי כשזוכים לשמוע מפיו תורה ומעלה יתרה, אבל גם כשאין שומעים תורה, ראייה לבד שזוכים לראות את עצמו עם הצדיק, הוא גם כן טוב מאוד. כי על ידי שרואין את עצמו עם הצדיק, על זה מקבלים גדולה. בעיקר הגדולה היא שפלות. כמו שמציב אצל השם יתברך, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את מתנותו. כי עיקר הגדולה היא שפלות. בעיקר התחייה על העתיד שיעמדו בתחייה ויחיו חיים נצחיים, העיקר השיהן יחיה ויקום בתחייה הוא השפלות של כל אחד. כי השפלות של כל אחד ואחד יהיה נחיה לעתיד ויקום בתחייה בבחינת עקיצו ועננו שוכני עפר. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה מי שנעשה שכן לעפר בחייו. כי עיקר התקומה בתחייה יהיה רק לשפלות שהשפלות של כל אחד ואחד יהיה נחיה ויקום בתחייה לעתיד. כי תענוג עולם הבא אי אפשר לנו להשיג עכשיו וזה מחמת שאנו עכשיו בגבול וכל דבר שיש לו גבול, אי אפשר לו להשיג תענוג עולם הבא רוחני. ועל כן גם עונג שבת, שהוא מעין עולם הבא, אמרו רותינו זכרונם לברכה, כל המענג השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, היינו בלי גבול. כי עונג שבת, שהוא מעין עולם הבא, הוא בחינת בלתי גבול. ועל כן עיקר חיים נצחיים של העתיד לבוא, בחינת תענוג עולם הבא, יהיה רק לשפלוט של כל אחד. כי שפלות בעניות הוא בחינת בלתי גבול. כי הוא בחינת עין ממש ואין לו שום גבול, מחמת שהוא בתכלית העניבות. בעיקר החיים נצחיים של עולם הבא הוא רק בבחינת בלתי גבול כנעד. ועל כן שבת, שהוא מעין עולם הבא, נאמר בו תואמיה החיים זכו. כי מי שתואם תא עונק שבת, זוכה לחיים בחינת חיים נצחיים כנעד. תדע שכל אחד ואחד לפי התנוצצות המוחים שלו כן זוכה לקבל גדולה, בבחינת מלך אסור בריאתים בריתי מוחים. היינו שבחינת המלכות, דהיינו גדולה, הוא אסור וקשור בריתי מוחים, שלפי התנוצצות המוחים כן מקבל גדולה. והמוחים והדעת הם בחינת בניין בית המקדש, <clears throat> כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, כל שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי דעה ניתנת בין שתי אותיות, ובית המקדש ניתן בין שתי אותיות ועל כן כל אחד כפי מוחו ודעתו, וכפי שהוא מכניס עצמו בתוך הדעת, כל מה שהוא עוסק יותר להגדיל מוחו ודעתו, הוא עוסק בבניין בית המקדש. כי עיקר בחינת בניין בית המקדש הוא הדעת קנד. ויש מי שיש לו מוח וחריף, והוא עוסק תמיד להגדיל מוחו ודעתו, שזהו בחינת עוסק בבניין בית המקדש, וכפי הגדלת דעתו מוחו, כן זוכה לקבל גדולה. וזה בחינת חזית האיש מאיר במלאכתו, לפני מלכים התייצב. איש מאיר במלאכתו זה בחינת מי שיש לו מוח מהיר וחריף כנ"ל. שהוא בחינת מאיר במלאכתו, האם במלאכת בניין בית המקדש. כי מלאכת בניין בית המקדש, וכפי מוחו, כנ"ל. ועל ידי זה לפני מלכים התייצב. היינו שזוכה לגדולה בחינת מלכות. כי הגדולה היא כפי התנוצצות המוח בבחינת מלך אסור ברעתיים כנ"ל. ויש מוח כללי ויש מוחים פרטיים. וכל המוחים הפרטיים הם מקבלים ממוח הכולל, שהוא חכם הדור. בזהו מעלת הזוכה לראות את עצמו עם הצדיק האמת שהוא חכם הדור. בחינת חכם הכולל כנ"ל. כי על ידי שזה החכם הכולל הוא רואה אותו ומסתכל בו, על ידי זה מתנוצץ מוחו. ועל ידי שמתנוצץ מוחו על ידי זה מקבל גדולה. כי עיקר הגדולה הוא על ידי התנוצצות המוח כנ"ל. כי עיניים על שם החוכמה נאמר, כמו שכתוב ותתפקחנה עיני שניהם. ופירש רש"י על שם החוכמה נאמר. ועל כן על ידי שזה החכם שהוא מוח הכולל מסתכל בו, על ידי זה מאיר בו חוכמה ומוחין ומתנוצץ מוחו, ועל ידי זה מקבל גדולאי הקנב. כי כל אחד ואחד יש לו איזה מוח ודעת לפי מדרגתו. אבל המוח והדעת של כל אחד ואחד הוא מונח בקטנות, ואין לו מתנוצץ. ועל ידי שמסתכל בו החכם הדור, שהוא מוח הכולל, על ידי זה מתנוצץ מוחו של כל אחד ואחד לפי מדרגת מוחו, ועל ידי התנוצצות המוח מקבל כל אחד גדולה כפי מדרגת מוחו כי עיקר הגדולה היא על ידי התנוצצות המוח כנ"ל ועל כן, משה רבנו אליו השלום שהוא היה הדעת הכולל של כל ישראל על כן, העדר ראייתו לבד שהיה מסתכל בתוך כל אחד ואחד על ידי זה היה יכול לחלק הגדולה והשררה לכל אחד ואחד כראו לו לפי מדרגתו לפי מדרגת מוחו. וזה הבחינה עת ואתה תחזה מכל העם ושמת עליהם שרי אלפים ושרי מאות וכו'. ואתה תחזה די כא, כי על ידי ראייה לבד של משה רבנו, שהיה רואה ומסתכל בכל אחד ואחד, היה מתנוצץ מוחו של כל אחד, ועל ידי זה קיבל כל אחד ואחד גדולה ושררה כפי ערכו, כפי הראוי לו מדרגת מוחו. דהיינו בחינת שרי אלפים, שרי מאות וכולי. וזהו ואתה תחזה וכולי, ושמת עליהם שרי אלפים וכולי. כי על ידי שיחזה משה ויסתכל בעם, על ידי זה בעצמו, הוא משים אותם שרי אלפים וכולי. כי על ידי הסתכלותו בהם מקבל כל אחד גדולתו, על ידי התנוצצות מוחו שמתנוצץ על ידי הסתכלות שמסתכל בו חכם הדור, בחינת משה כנ"ל. וגם משה היה יכול לצוות שזה יהיה שר האלף וזה שר מאה וכולי כי הידי הסתכלותו בהם היה יודע הגדולה מגיע לכל אחד ואחד כי הידי הסתכלותו היה יודע התנוצצות המוח של כל אחד אשר כפי התנוצצות המוח כן מגיע לו גדולה כנ"ל. ואזי כשמקבל כל אחד גדולה כפי הראוי לו באמת לפי מדרגת מוחו הידי שיש מנהיג אמיתי מבחינת משה שיכול לחלוק הגדולה לכל אחד כראוי לו על ידי הסתכלותו לבד, אזי יודע כל אחד מהשרים והמנהיגים של ישראל לחדש חידושין דאורייתא כפי הראוי לו לפי מדרגת מוחו, לא פחות ולא יותר. כי מאחר שכל אחד עומד על מקומו הראוי לו באמת, דהיינו שיש לו שררה וגדולה כפי הראוי לו באמת כנ"ל, על כן יודע כל אחד לפי גדולתו והתמנותו, איך וכמה הוא צריך לחדש בתורה ובפני כמה אנשים הוא צריך לומר תורה כי זה שממונה על אלף מישראל, דהיינו שר האלף הוא צריך לומר תורה בפני אלף אנשים וכן כולם כי יש בחינת רוח בכל אחד ואחד והמנהיג האמיתי של כל ישראל, דהיינו בחינת משה, הוא בחינת רוח הכולל בחינת איש אשר רוח בו, פרש רש"י שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד. כי המנהיג האמיתי הוא בחינת רוח הכולל, שיודע להלוך נגד כל רוח ורוח. כי כולם מקפלים ממנו. כי הוא בחינת רוח הכולל. בחינת כה אמר השם מארבע רוחות בו יהיה רוח. ברוח הזה הוא בחינת רוח אלוקים, שהוא בעצמו בחינת המוחים. הוא בחינת ואמלא אותו רוח אלוקים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. דהיינו בחינת המוחים, שהן בחינת מלאכת בניין בית המקדש כנ"ל. וכל אחד לפי בחינת הרוח אלוקים שיש בו, שהוא בחינת רוח הקודש, רוח נבואה, כמו כן זוכה לחדש בתורה. כי זה הרוח אלוקים הוא שורה על פני התורה, ובחינת ורוח אלוקים מאכפת על פני המים. היינו על פני התורה שנקראת מים. כמו שדרשו אבותינו זכרונם לברכה. על כן על ידי הרוח אלוקים הזה זוכין לחדש בתורה, כי הרוח אלוקים שורה על פני התורה כנ"ל. על כן על ידי המנהיג האמיתי שבחינת משה, בחינת דעת הכולל, בחינת רוח הכולל, שעל ידו מתנוצץ מוחו של כל אחד, שזהו בעצמו בחינת רוח אלוקים שממשיך לכל אחד, כי הרוח אלוקים הוא בעצמו המוחים כנ"ל, על כן על ידי זה נמשך לכל אחד חידושין דאורייתא. כי החידושין דאורייתא הם על ידי הבחינת הרוח אלוקים, שהוא שורה על התורה כנ"ל, שהוא בעצמו בחינת המוחים. שכל זה נמשך מהמנהיג מבחינת משה, שהוא דעת הכולל רוח הכולל כנ"ל. אבל זה המנהיג צריך שיהיה פרוש גדול בקדושה גדולה. ואז דווקא הוא יכול להיות מנהיג ישראל. כי על ידי פרישותו וקדושתו הגדולה, הוא יכול לחזות ולהסתכל בכל אחד מישראל, ולחלק גדולה לכל אחד על ידי ההסתכלות לבד, מבחינת ואתה תחזק ענד. כי ההסתכלות הזאת היא תלויה בקדושה ופרישות גדול. ועל כן רבנו שהיה קדוש ופרוש גדול מאוד, על פי הדיבור, כמו שכתוב ואתה פה עמוד עמדי, על כן היה יכול לחזות ולהסתכל בישראל ולחלק להם הגדולה על ידי זה. וזהו, ואתה תחזה, עתה די כאן. כי רב משה, שהיה פרוש גדול מאוד בקדושה גדולה, זוכה להסתכלות הזאת. כי הסתכלות הזאת, מבחינת ואתה תחזה, היא תלויה רק בקדושה ופרישות מתאווה זאת. וזה מבחינת והזונות רחצו. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה למרק שתי חזיונות. היינו, שכפי מה שרוחצים עצמם מתאווה זאת, בחינת והזונות רחצו, דהיינו שרוחצים עצמם מתאווה זו, כמו כן הוא ממרק ומצחצח שתי חזיונות, בחינת ואתה תחזה, בחינת חזית האיש מהיר במלאכתו וכו'. דהיינו בחינת הסתכלות הנ"ל. כי עיקר הסתכלות הנעל היא על ידי קדושה ופרישות מתאווה זו כנעל. כי תאווה הזאת היא בחינת פגם העיניים, כמו שכתוב ולא תטורו וכו', ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ועל כן צריך לקדש עצמו ביותר בפרישות גדול מזאת התאווה. ואז יש לו עיניים זכים לראות ולהסתכל וליתן הגדולה לכל אחד קראוי לו על ידי הסתכלותו לבד כנעל. ואז דווקא הוא יכול להיות מנהיג ישראל כנעד. וכשאין לישראל מנהיג ומשגיח כזה, באמת כל העולם מעורב ומבולבל, וכל הרוצה ליטול את השם נוטב, כמו שמתנהג עכשיו בעוונותינו הרבים. כי ישראל צריכים שיהיה עליהם משגיח, שישגיח ויראה בהם, שיעמוד כל אחד על מקומו הראוי לו באמת. והמשגיח הזה יהיה פרוש וקדוש גדול מבחינת קדושת פרישות משה. ואז יכול להנהיג את ישראל וייתן לכל אחד גדולה קראו לו על ידי הסתכלות לבד כנ"ל. ועל ידי זה נעשה תשובה, כי עיקר התשובה היא על ידי הגושה. ועל ידי זה המנהיג בחינת משה, שהוא מסתכל בכל אחד ואחד ומתנוצץ בו, וזוכה לביאורי התורה דהיינו בחידושין דאורייתא, על ידי זה נמשך גושה על כל אחד ואחד. ואז רואה כל אחד את בושתו וכלימתו. כי עבירה היא בוודאי בושה גדולה, כי עבירה אינה ראויה כלל ישראל, ובוודאי אין נאה כלל ישראל שיהיה לו עבירה חס ושלום. אבל גם מצווה, כשרוצים לעשות איזה מצווה, ראוי שתהיה לו גם כן בושה גדולה. כי איזה זכות יש לו שיזכה לעשות את ואיך יעיז פניו יכנוס באחד המלך לעשות מצווה? וישער בדעתו לפני מי עושה המצווה? וגם גודל מעלת המצווה בעצמה. כי המצווה בעצמה יקרה מאוד אשר אין נשאר. ובוודאי ראוי שייפול עליו בושה גדולה כשבא לעשות איזה מצווה. כשיסתכל על עצמו ויראה שהוא רחוק מאוד מהשם ידבח. ואין לו שום זכות שיזכה לעשות מצווה. ואם היה לאדם בושה, היה מתבייש אפילו לקח המאכל להושיטו לפיו. כי מאן דאכל דלאו דלאה, בית להסתכל לבאפה. ומאחר שאין לו שום זכות שיהיה לו אוכל, אם כן הוא אכל דלאו דלאה, ובית להסתכל לבאפה. על כן בוודאי יש לו להתבייש אפילו להושיט המאכל לפיו. אבל עיקר הבושה נמשך על ידי המנהיג הנ"ל, מבחינת משה, שממשיך בורי התורה לכל אחד. על זה נמשך בושה על כל אחד, כמו שבשעת מתן תורה. שהמשיך משה התורה לישראל, נאמר שם ולבעבות יהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. ודרשו רבותיהם לזכרונם לברכה, זה הבושה. וזהו לבלתי תחטאו. דהיינו שיהיה להם בושה לבלי לעשות חטא עוון חס ושלום, וגם אפילו לבלתי תחטאו, לבלי לעשות עבירה, צריך שיהיה גם כן יראתו על פניו, דהיינו בושה. כי אפילו כשעושים מצווה, צריך שיהיה לו גם כן בושה גדולה כנ"ל כי איך באים לחטוף תפילין שהם קיטרא דמלכא ולהניחם פתאום על הראש בוודאי ראוי שיהיה לו בושה גדולה כשבא לעשות איזה מצווה וזאת הבושה נמשכת על ידי ברורי התורה על ידי המנהיג הנ"ל כמו שהיה בשעת מתן תורה כנ"ל ועל כן בשעת מתן תורה זכו כל ישראל לבחינת קדושה ופרישות כמו שכתוב, היו נכונים לשלושת ימים, אל תגשו אלישע. כי כולם התקדשו מבחינת פרישות על ידי משה, שהיה קדוש ופירוש גדול, שהמשיך להם את התורה על ידי זקנל. ועל כן נמשך עליהם קדושה ופרישות גם כן. וכשזוכים לבושה, אזי רואה כל אחד את רחוקו מהשם נדבך. איך הוא רחוק מאוד ממנו נדבך. ונופל עליו בושה גדולה. ועל ידי עושים תשובה, כי עיקר התשובה על ידי הבושה. ותשובה הוא בחינת חיים, בחינת וישיבו וחיו, בחינת חיים נצחיים של עולם הבא, בחינת שבת, בחינת תאומי החיים זכו. וזה בראשית ירא בושת, ירא שבת, כי היראה והבושה דהיינו בחינת תשובה ובחינת שבת. מבחינת חיים נצחיים של עולם הבא כנעד. בעיקר החיים להשפלות של כל אחד, כי השפלות של כל אחד הוא יהיה נחיה ויקום בתחייה כנעד. ועל כן על ידי התשובה, שהוא מבחינת חיים נצחיים של עולם הבא, על ידי זה חוזר לנחיה וקם בתחייה השפלות של משה רבנו שיש בכל אחד מישראל בכל איבר ואיבר. תדע <קידה> שיש בכל אחד ואחד מישראל בחינת השפלות של משה בכל איבר ואיבר. וזה זכו ישראל במעמד הר סיני שאז המשיך משה השפלות שלו בכל אחד ואחד מישראל בכל איבר ואיבר. אבל אותו השפלות של משה שהוא מושרש בכל אחד מישראל הוא מונח ושוכב אצל כל אחד ואחד בבחינת שכיבה ומיטה. כי זאת השפלות מתעלם אצל כל אחד ואין לו מתעורר ומתגלה אצלו. הבעיה על ידי התשובה של בחינת חיים נצחיים של עולם הבא, שעל ידי זה נחייה השפלות של כל אחד, כי עיקר התחייה אולי השפלות, כי השפלות יהיה נחייה ויקום בתחייה כנ"ל, על ידי זה חוזר ונחייה השפלות של משה, שהוא מושרש בכל אחד ואחד מישראל בכל איבר, שמקודם היה מונח ושוכב זאת השפלות בהלם ויתקס אצלו, בחינת מיתה. ועכשיו חוזר ונאור ונחיה אותו השפלות על ידי התשובה שהיא בחינת חיים נצחיים של עולם הבא כנ"ל. כי כמה חיים נצחיים מבחינת תחייה שיהיה לעתיד יהיה רק לשפלות. כי השפלות של כל אחד יהיה נחיה ויקום בתחייה כנ"ל. ואזי כשנחיה השפלות של כל אחד מבחינת שפלות של משה שיש בכל איבר ואיבה כנ"ל אזי רואה ומרגיש כל אחד שפלותו ומאחר שחזר ונחיה ונתגלץ לו בחינת השפלות של משה שיש בכל איבר ואיבר רק הנ"ל. וזה פירוש באר חפרו השרים, קרו על נדיבי העם, במחוקק במשענותם וממדבר מתנה. באר זה בחינת ברורי התורה, שזוכין השרים של ישראל על ידי שמסתכל בהם מבחינת משה, שעל זה מקבל כל אחד את גדולתו כראוי לו. שהילדיה זה הם זוכים לביאורי התורה, בחינת חידושין דאורייתא כנ"ל. והילדיה ביאורי התורה זוכים לבושה ותשובה כנ"ל. וזהו באר חפרו השרים. חפרו זה בחינת בושה, כמו שכתוב, וחפרה הלבנה ובושה החמה. כי ידי ביאורי התורה הנ"ל, בחינות באר, זוכים לבושה כנ"ל. וזהו חפרו השרים, היינו הנ"ל. מבחינת שרי אלפים, שרי מאות וכו' לכנ"ל. וזהו קראו נדיבי העם. נדיבי העם מבחינת תשובה. כמו שפירש רש"י על פסוק: "בהתנדב עם, בהתנדב ליבה עם לתשובה". וזהו במחוקק במשענותם, מחוקק דם משה. כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה. גם מחוקק בגימטרי הרמך. היינו מבחינות השפלות של משה. שמגובש בכל אחד מישראל ברמח איבריו, בכל איבר ואיבר כנ"ל. במשענותם זה בחינת תחייה. כמו שדרשו רותינו זכרונם לברכה הפסוק, ואיש משענתו בידו, עתידין צדיקין שיחיו מתים וכו'. וזהו במחוקק במשענותם, היינו שיהיה נחייה השפלות של משה, שיש בכל הרמח איברים של כל אחד ואחד, על ידי התשובה הכנ"ל. וזהו הוא ממדבר מתנה, מדבר היינו שפלות, שמשים עצמו כמדבר. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, על ידי איזה מתנה היינו שבת. כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע. כי עיקר תענוג עולם הבא, בחינת שבת, בחינת חיים נצחיים, יהיה רק לשפלות של כל אחד כנ"ל. בזה שכתוב סלע ישכון ויתלונן סלע זה הבאר, מבחינת בורי התורה מבחינת באר חפרו הסרים כנ"ל וזהו משם חפר אוכל, מבחינת בושה כנ"ל כי על ידי בורי התורה, על ידי זה זוכה לבושה הכנ"ל וזהו משם חפר אוכל כי הוא מתבייש להושיט האוכל לפיו על הבושה שבאה אליו כנ"ל וזהו עיניו למרחוק, למרחוק עיניו יביטו, האם שראו מביט איך הוא רחוק מהשם יתברך כנב. ועל כן יתרו די כאמר למשה ואתה תחזה, כי משה היה חתנו וידע יתרו גודל קדושתו ופרישותו. ועל כן הוא די כאמר למשה ואתה תחזה ואתה די כי יתרו ידע בגודל קדושתו שהוא יכול לחזות ולהסתכל על כל אחד ולחלק להם הגדולה והשררה על ידי הסתכלות לבד כנ"ל. וגם יתרו היה גר, והגרים באים מקדושת הזיווג של הצדיקים. כמו שכתוב בית הנפש אשר עשו בחרן, ואיתה שאברהם ושרה בעת שהיו עקרים הולידו מזיווגם נפשות הגרים. ועל כן יתרו שהיה גר, שהוא בא מקדושת הזיווג של צדיקים, על כן הוא יודע גודל יקר קדושת הצדיקים. שלגודל קדושתם נעשה מזיווגם נפשות הגרים, מכל שכן קדושת פרישותם. ועל כן הוא יודע שלגודל קדושת פרישות משה הוא יכול לחזות בעם, והעדר יריאתו לבד ייתן עם הגדולה ועל כן יתרו אמר למשה ואתה תחזה וכו' לכנעד. וזה האותיות יתרו, סופי תיבות, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו. כי יתרו די כאמר למשה ואתה תחזה כנ"ל. ועל בחינת ואתה תחזה, על ידי זה זוכים לגדולה וזוכים לביאורי התורה. ועל זה באים לבושה ולתשובה. ועל ידי התשובה, שלבחינת חיים נצחיים, חוזר במחיה השפלות של כל אחד. כי עיקר התחיה הוא לשפלות, בבחינת הקיצו ולעננו שוכני עפר כנ"ל. וכל זה נעשה על ידי יתרו דייקה. כי יתרו דייקה אמר למשה ואתה תחזה, שעל ידי זה נעשים כל הבחינות הנ"ל. ועל כן מרומז באותיות יתרו, ורבים מישני אדמת עפר יקיצו, שהוא סופה תיבות יתרו. כי על ידי יתרו, שאמר ואתה תחזה, על ידי זה נמשך בחינת חיים, בחינת תחייה, בחינת הקיצו ועלינו שוכני עפר. בחינת דרבים מישני אדמת עפר יקיצו, מישני אדמת עפר דייקה, אין בחינת שפלות כנ"ל. וזה והיה נשאר בציון, והנוטה בירושלים קדוש יאמר לו. והנוטה בירושלים זה בחינת יתרו, על ידו דייקה הקדוש יאמר לו להצדיק. כי יתרו שהוא גר, הוא יודע קדושת הצדיק כנ"ל. ועל כן אמר למשה ואתה תחזה מחמת שידע קדושתו כנעד. וזה בחינת קדוש שיאמר לו כנעד. הוא כלל יוצא מכל הנעד שמי שבא אצל צדיק אמיתי ושומע מפיו תורה, ראוי שנמשך עליו בושה ושפלות גדול מאוד. וזה סימן שהיה אצל צדיק אמיתי, שנמשך עליו בושה ושפלות על ידי ששמע מפיו איזה דבר תורה. כי על ידי התורה שממשיך הצדיק האמיתי, על ידי זה נמשך בושה. כמו שהיה בשעת נתן תורה כנ"ל, ועל ידי הבושה דהיים ותשובה, על ידי זה נחייה השפלות של משה שיש בכל אחד בכל איבר ואיבר. ואז מחויב שירגיש כל אחד שפלותו באמת. אבל מי בא אצל איזה מפורסם, ושומע מפיו תורה, הוא בא עליו גדלות על ידי זה וכולי. ההפך מובן ממילא. אבל אין אנו יודעים כלל מהו שפלות אמיתי <coughs> כי בוודאי אין זה תכלית שיהיה שפל ונבזה ועצל שקוראים רוע מזל ובלעץ למזלניק כי השפלות הוא עיקר החיים של כל איבר ואיבר והוא תענוג כל עולם הבא כנעד ובוודאי אין זה התכלית של עולם הבא שיהיה נבזה ועצל וכולי חס ושלום על כן צריכים רק לבקש מהשם ידבר שיעזור לזכות לשפלות ולניבות אמיתי, שבעיקר החיים ובעיקר התענוג של עולם הבא כנ"ל. תורה עם ג. מי שרוצה לזכות לתשובה, יהיה רגיל באמירת תהילים. כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה. כי יש נון שערי תשובה. וממטת שערים יכול כל אדם לכנוס בהם ולהשיגם. אך שער החמישים הוא בחינת התשובה של השם ידבח בעצמו כביכול. כי גם אצלו ידבח מצאים מבחינת תשובה, כמו שכתוב, שובו אליי ואשוב אליכם. ואלה מ"ט שערי תשובה מבחינת מ"ט אותיות שיש בשמות 12 שבטי כ. כי כל שער ושער יש לו אות ממ"ט אותיות השבטים. והנה, הכל חפצים לירא את ואף על פי כן, לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה. כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה. ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה, אין לו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה שייך לו. ואפילו אם מגיע לשם, יכול להיות שהשער של תשובה סגור. ומחמת כל זה, אין אדם זוכה לתשובה. וידע אמירת תהילים, אפילו מי שאין לו שום התעוררות לתשובה, ומתעורר לעשות תשובה, וגם זוכה על ידי תהילים להגיע לשער באות השייך לו ולפתוח לשער. נמצא שזוכה על ידי תהילים לעשות תשובה. וזה מבחינת נאום הגבר וקם על, ודרשו אבותינו זיכרונם לברכה, שהקים עולה של תשובה. ונעים זמירות ישראל. כי על ידי בחינת נעים זמירות ישראל, דהיינו ספר תהילים שעשת, על ידי זה הוקם עולה של תשובה, כי על ידי תהילים זוכים לתשובה הכנ"ל. בזה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, אלא כדי להורות תשובה ליחיד. נמצא שעיקר הוראת התשובה על ידי דוד המלך. בעיקר התשובה של דוד המלך הוא ספר תהילים שאמרו בהתעוררות גדול מאוד רוח הקודש עד שכל אחד ואחד כפי משהו יכול למצוא את עצמו בתוך ספר תהילים ולזכות לתשובה על ידי אמירה תהילים כנ"ל. בעיקר הזדוקחות 12 שבטי כ שהם מ"ט אותיות שהן בחינות מ"ט שערי תשובה היה במצרים שהוא בחינת מצע הגאון שהוא בחינת תשובה הילה כמובן בכתבי אריזה, לעיין שם באבן היטב. ועל כן, אחר שנזדקחו שם במצרים, וזכו לצאת משם, ספרו מ"ט ימי הספירה, שהם כנגד מ"ט שערי תשובה, שהם מבחינת מ"ט אותיות הנ"ל. וביום החמישים, אז, בירד השם על הר סיני, זה בחינת ואשובה עליכם. בחינת התשובה של השם נדבך בעצמו כביכול. בחינת שער החמישים כנ"ל. וזהו, ואלה שמות בני ישראל הבאים ממצרימה, את יעקב איש וביתו, סופי תיבות הם אותיות תהילים ואותיות תשובה. כי הידי תהילים לתשובה, של שמות בני ישראל הבאים ממצרימה וכו'. כי מט שערי תשובה הם מבחינת מט אותיות שיש בשמות בני ישראל הבאים ממצרימה להזדכח שם כנ"ל. בזה שאנו רואים שבימי תשובה, דהיינו באלול ועשרת ימי תשובה, כל ישראל עוסקים אז באמירת תהילים, כי אמירת תהילים מסוגל לתשובה כנ"ל, ועל כן הוא דבר גדול מאוד לעסוק תמיד באמירת תהילים, כי תהילים הוא התעוררות גדול מאוד מאוד להשם מטבח אשר שיוחז בו. תורה ע"ד אחר פורים קוראים פרשת פרה שהיא הכנה לפסח פרשת פרה קוראים כדי שיהיו נזהרין להיטעל מטומאת מת, כדי שיהיו טהורין לעשות הפסח. ובתחילה הוא בחינת פור, כי פורים על שם הפור. ואחר כך נעשה פרה, כי גם בפורים הוא בוודאי הילוך ודרך לפסח. וזה בחינת שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. שפתותיו זה בחינת פסח, פסח כמובן. שושנה היא אסתר, כמובן בזוהר הקדוש ובכתבי אריזה, ושושנה בגימטרי אסתר. נוטפות מור עובר זה בחינת מרדכי, מור דרור, לשון חירות, בחינת חירות של פסח. ועל כן צירוף של פורים מרומז בפסח, בפסוק שבעת ימים תאכל מצות, כאשר צוויתיך למועד חודש האביב וכיבו יצאת ממצרים, ולא יראו פניי לקם. ממצרים ולא יראו פני ריקם, ראשי תיבות פורים. כי פורים הוא דרך לפסח שהוא יכולים להיות נזהרים מחמץ. הוא פסק באמצע העניין ולא גילה יותר. כי בתחילה היו כל ההתחלות מפסח, ועל כן כל המצוות הן זכר ליציאת מצרים. ועכשיו, שלוש נקודות, ולא סיים. תורה ע"מ. הסתכלות פני הצדיקים לבד, הוא גם כן דבר גדול מאוד. כי אמרו אבותינו זכרונן לברכה, שהתלמיד חכם הוא גדול מן התורה. כמו שאמרו אבותינו זכרונן לברכה, כמה טיפשה אישה אינצ'ה, דקאימו מכמה ספר תורה, ולא קאימו מכמה גברא רבא. נמצא שהתלמיד חכם הוא גדול יותר מן התלמיד תורה, ואצל התורה מצינו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה כי המאור שבא מחזירו למוטב. מכל שכן נוער צדיק שההסתכלות בו לבד הוא מועיל לקדושה מאוד. בוודאי כי לדבר עימו טוב יותר, אך גם ההסתכלות לבד הוא גם כן דבר גדול. תורה עם ו. ישראל הם נעשים אדונים לבעליהם. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם. כי בכל מקום שהם באים בגלות, בתחילה הם כבושים בגולה, אבל אחר כך הם נעשים אדונים לבעליהם. כי אחר כך הם כובשים את המקום ההוא, שהם באים בגולה שם. כי ישראל הם מרימים ומעלים כל המקומות השפלים והנמוכים, והנפולים. כמו שאמרו הרותינו זכרונם לברכה, עתידין בתי תיאטראות וקרקסאות, שילמדו בהם תורה למערבים, שנאמר, ונשאל גם הוא לאלוקינו, עיין שם. כי ישראל מעלים ומנשאים כל המקומות הנפולים ועל כן נקראים ישראל בגלות בני הגולה כי אף על פי שאחר כך הם נעשים אדונים ומקימים ומנשאים ומעלים הכל אף על פי כן בתחילה הם בגלות כי אף על פי כן הם נעו ונעו בגלות אבל אחר כך הם מעלים ומנשאים הכל כנעד ועל כן נקראים בני הגולה כי זה אותיות גולה ראשי תיבות ונשאר גם מול אלוקינו. כי אחר כך הם מעלים ומנסים הכל, בבחינת ונשאר גם מול אלוקינו. כמו שאמר רותינו זיכרונם לברכה, עתידים לבטא תיאטראות, תתקרקסאות וכולי, כנ"ל. תרע"ז, דע, שכל אחד מישראל, אפילו צדיק גדול, צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום. וגם מי שדעתו יותר גדולה, צערו גדול ביותר. ובבחינת יוסף דעת וסף מחרוב. והמתקה הוא על ידי אכילה בקדושה וביראת שמיים. היינו, שעל ידי אכילה בקדושה, על ידי זה נעשה המתקה, שלא יתגבר הצער ביותר, חס ושלום, וגם שלא יהיה נשתלשל מן הצער, חס ושלום, השתלשלות אל הסית ראחה, שהיא דין קשה, חס ושלום. ועל ידי זה, היינו על ידי אכילה בקדושה, שעל ידי זה נעשה המתקה כנ"ל, על ידי זה נעשה הפה בבחינת קומת אדם, בבחינת מי שם פה לאדם, היינו שעושה ומשים הפה לבחינת קומת אדם. כי מי שאין אכילתו בקדושה חס ושלום, אזי פיו ובחינת בעל חי ממש. אבל כשאוכל בקדושה, אזי משים את הפה לאדם, שנעשה מהפה לבחינת קומת אדם כנ"ל. כי עיקר היראה היא באה לאדם בשעת אכילת דייקה, בבחינת לעת האוכל גושי הלום, כאשר דיברנו מזה במקום אחר, לעיל סימן ז' או טי'. אין הלום אלא מלכות, שהיא בחינת כמו שאמרו, אלמלא מוראה של מלכות נמצא, שבשעת אכילה, אזי באה היראה לאדם. כמבואר במאמר באים מקץ כי מרחמה מנגן שעיקר האכילה והפרנסה נמשכת מבחינת מלכות שהיא בחינת יראה, עיין שם היטב. ועל כן כשאוכל בקדושה הוא ממשיך על עצמו היראה הבאה לו בשעת אכילה, דהיינו מי כשאוכל מיראת שמיים בקדושה ובטהרה כראוי, אזי הוא מכניס את בחינת המלכות שהיא בחינת היראה כנעל לתוך הפה, והזי נעשה מהפה בחינת קומת אדם, מבחינת מי שם פה לאדם כנעל. כשאין אוכל בקדושה וביראת שמיים, אזי היראה הבאה בשעת אכילה כנ"ל, היא עומדת מרחוק ואינה נכנסת בו. אבל כשאוכל בקדושה וביראה, דהיינו שממשיך על עצמו היראה קדושה הנ"ל, אזי נכנס בחינת היראה המלכות בפיו, ונעשה מהפה בבחינת קומת אדם כנ"ל. ובשכר זה, שאוכל בקדושה וביראת שמיים ועושה מהפה קומת אדם, על ידי זה זוכה לעלייה גדולה יותר, שנתעלה בחינת קומת אדם הנ"ל ונעשה בחינת אדם העליון, ובחינת בעל הכיסא דמות כמראה אדם עלה מלמעלה, שזה בחינת אדם העליון, בחינת שכינה מדברת מתוך גאונו, בחינת שם הדנות שפתי תפתח, ושבפתיחת פיו ובחינת שם הדנות, בחינת שכינה מדברת מתוך גאונו, היינו כי כשעושה מהפה בחינת קומת אדם, עזר בגדר מדבר, כי גדר אדם הוא הדיבור. אבל אחר כך זוכר שנתעלה הפה בבחינת אדם העליון. היינו בחינת שכינה מדברת מתוך גאונו. בחינת השם שפתי תפתח כנעד. ומה שנמטא קצר על ידי אכילה וקדושה, כי דם כי זאת ההשתלשלות שנשתלשל ובה צער יותר גדול למי בר דעת, בבחינת יוסף דעת, יוסף מכרוב כנ"ל, ולכאורה קשה, מפני מה יהיה כך, שמי שמוסיף דעת, יוסיף צער חס ושלום? אך דע, שזה בחינת מעברתא של תפילין. כי ראשית חוכמה היא ראת השם, ואם אין יראה אין חוכמה. ועל כן כל מי שזוכה לאיזו חכמה ודעת עובר עליו יראה גם כן, כי זה תלוי בזה הקנד. וזה בחינת מעברתא של תפילין, כי תפילין הם בחינת מוחים, והרצועה היא בחינת עירה, כי רצועה בישה היא יראה נפולה, וכן היראה דקדושה היא גם כן בחינת רצועה דקדושה. וזה בחינת רצועה שעוברת בתוך המעברתא של תפילין. היינו שהרצועה שהיא היראה, היא עוברת בתוך המוחים והתפילין, כי ראשית חוכמה היא השם כנעת. ועל כן כל איש ישראל שזוכה בכל יום לבחינת מוחים, מבחינת תפילין, עובר על אבירה גם כן, מבחינת הרצועה שעוברת במעברתה של תפילין. ומזה נשתלשל ובא לכל אחד איזה צער בכל יום. וכל מי שדעתו גדולה יותר, צערו יותר גדול, כי הצער נשתלשל מן העירה, והעירה היא כפי המוח והדעת כנ"ל. ויש צער שבא מיראה דקדושה, אבל יש שנשתלשל חס ושלום, עד שבא הצער מבחינת יראות הנפולות, רצועה בישה. ואפילו בא ישראל, כשאינו זוכה, אזי חס ושלום יש לו צער מרצועה בישה, חס ושלום. הבעל על ידי אכילה בקדושה, שאוכל בקדושה וממשיך עליו היראה דקדושה בשעת האכילה שבה מניגשת אל עמאז כנ"ל, אזי על ידי זה הוא ממתיא קצר והדין הבעל מרצועה בישה חס ושלום. כי הוא ממשיך עליו היראה דקדושה, שעל ידי זה עולין ונמתקין היראות הנפולות שהן מבחינת רצועה בישה חס ושלום. וזה מבחינת מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, רצועה הייתה יוצאה בחלקו של יהודה לחלקו של בנימין. ועל זה היה אותו צדיק מצטער בכל יום וביקש לבולעה. וזכה ונעשה ושפיזחה לשכינה. בנימין הוא בחינת הדת, בחינת מוחים, תפילין. כי בית המקדש בחלקו של בנימין. ובית המקדש הוא בחינת הדת, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי דעה ניתן בין שתי אותיות, ובין המקדש ניתן בין שתי אותיות וכו'. יהודה הוא בחינת מלכות, בחינת תראה. וזהו רצועה, היינו רצועה הנ"ל, בחינת עירה, בחינת רצועה של תפילין, שיוצאת מחלקו של יהודה לחלקו של בנימין. היינו, כי הרצועה באה מבחינת חלקו של יהודה, מבחינת תראה, ונכנסת בחלקו של בנימין. היינו בתוך התפילין מוחין. מבחינת רצועה העוברת והמעברתה של תפילין כנ"ל. וזהו, ועל זה היה אותו צדיק מצטייע בכל יום, כי מזאת הרצועה בא הצער בכל יום לכל אחד מישראל, ובפרט להצדיק שדעתו יותר גדולה כנ"ל. וזהו, הוא ביקש לבוראו. היינו שהיה מבקש ומחפש תמיד לתקן ולהמתיא כצער הבא מהרצועה נעל, על ידי אכילה כנ"ל. וזכה ונעשה ופזחן לשכינה. היינו, שזכה להמתיא קצר על ידי האכילה בקדושה וביראת שמיים כנ"ל, ועל ידי זה נעשה אושפיזכן לשכינה. היינו, שנעשה הפה בבחינת קומת הדם, וזה בבחינת אושפיזה. כי רבי יוסי בר אסיאן, בלשון חכמה, אב האמר אושפיזה גבר פום דין. היינו, איש פי זה. כמו שפרש רש"י שם. וזה בחינת מי שם פה לאדם, שנעשה מהפה לקומת אדם. היינו בחינת איש פי זה, שנעשה מהפה לבחינת איש, בחינת קומת אדם כנ"ל. וזהו ונעשהו שפסחן השכינה, כי על ידי המתקה הנ"ל, על ידי אכילה בקדושה כנ"ל, שעל ידי זה זוכה לעשות מהפה בחינת אדם כנ"ל, על ידי זה זוכה אחר כך לבחינת אדם העליון, בחינת שכינה מדברת מתוך גרונו. וזהו בנסה יש פסחן השכינה, שזכה לבחינת שכינה מדברת מתוך גאונו כנ"ל.